הלו, משה? לא, זה אברהם. זה לא 234-3865? לא, זה 235-3865. סליחה. שלום, רותי בבית? לא, היא במשרד. מה מספר הטלפון שם? אפס, שתיים, ארבע, ארבע, שלוש, אחת, תשע, שלוש, שבע. תודה. להתראות.